je disoki berberginian sont uh, bonne uh, ou Uh, Lantegi emi hoiko uh, Berdi kera modela 7-1-sua Modela hamar bat, eh? jadanik 7-rukoheriak uh, arruak juna Eta hoik um, Arrund baliatu ditutuk er, Nahi baita josten diagetan plantanez zarten Eta arrund uh, batuk galtazaliik Eta zalhe-zalhe methatzentuk Eta urdin beti haigutuk Eta lur emu txerkatzen uh, uh, Zona da aktivitea hoientako plantanez zarteko Eta mon lur zeduk Hora ideea... Lur bat eh, begistatzen madugu eta... Gernai betta... Eh, egin, egin hasten malin badik berdik kontate... Laubo sturtze... Eta butzeko. Gernai betta... Eh, berdik bon, egin lehenik merkatia... Iose eh, berdik, ze prezi urtan... Ze eh, hein eh, emel berduin iose... Eta hoiko feen... Hoiko eta agio... Kontratie hartio... Bon, Suizien edo, kontratie egin hartio do... Eh, terrenia edo imia hoki ina zarteko entreprizen eta lantegi ina recebitzeko. Badik kontate boztortu. O konta hyoan boztortu edo. Ena nahi duke uh, oa uh, bat ina duke hor bat eusteko lur baten, boztortu enbuean duen ekel kikor din metiagutuk uh, lasterka, lasterka lur ema txerkatzen, eta hoba ginean pada astuena bat eusteko funerariom kantu hortan, eta uh, bon uh, helte gutuk, eta o uh, hori hori induk, hori eta hori behala plantaren zaiko eta bon. Justoki, hastueko lurre uh, emu uh, hoi presentatzen aldeik, ikusun bat badena eta gian presioak eta holako? Bai, e, kontu bi hektar abaduk. Uh, gio zitiago horro baliatzen ahal, sen parte bat paitezka. Zerher han gio plantaren Eh uh, bon estimato jorge que va va de la bon metra quadratig vadic uh, eh hoita hieu hoita la ego 18 dukec eh i de ja de like eh toye hoye mai mail que nyaga el ha massorti euro per metra quadratig en chal de bestelan eh emietane preciu ho tan chal Eh, odin hoi nahi diagetxe toki mindur berre nien izan dadin, bai basa behuien, bai uh, uh, mauleko aldien eta hola, eta odin berpresiun saldeko diagetan. Mm.